Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillahillazihi hadana lihada Wa ma kunna li nahtariya an hadana Allah Aşhalu Allah ila illallah waḥdahu la sharikalah, wa aşhalu an sīlana Muḥammadan amrhu wa rasuluh. Allāhumma salli wa sallin wa barik wa karim. Alā habibina lusṭafa, wa alā alīhi wa sabbihi wa man Assalamualaikum fi'an ibadillah. Ah. Ittaqullah. Si Kupsiikum min nafsi bi taqwallahi fa talafu az-zamani at-taqwa. Ah. Sangaya ah. teman-teman sekakwung usi, majelis, dan keluarga. Ah. Dan guru. Pak ah. tuan ah. saja. Assalamualaikum hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari yang kita tunggu-tunggukan tumbuh yaitu hari yang penuh barakah. Dan bulan yang penuh keberkatan ini telah kutibah Alhamdulillah Terima kasih Panjangkan usia kita Dan Allah Ta'ala pilih Di kalangan kita yang sempat Bertemu dengan Ramadan Pada tahun ini Tentanglah perempuan ah. Itu juga satu nikmat yang besar Daripada Allah wa Yang patut disyukuri ah. Selamat datang Dan hadirat Dan rahmat dari ya Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpilih Ya Allah Subhanahu wa taala pilih dia sebagai nabi dan rasul. Dia mempunyai sifat amat penyayang. Dan amat kasih sayang kepada umat-umat dia. Mengatasi kasih sayang dia kepada keluarganya Jadi Inilah Seorang manusia yang istimewa Yang hari-hari baginda Sallallahu alaihi wasallam Memikirkan tentang Keadaan umat dia Sesuatu yang Lebih baik untuk umat dia jadi tentang Ramadan ini tuan-tuan dan puan sekalian. Masuk bulan Rejab lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Menggemarkan para sahabat tentang akan kehadiran arah Ramadan. Jadi uslub ini dipanggil oleh para ulama sebagai uslubut tasyiqa hmm. yang digunakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam maknanya nabi menggunakan uslub ini kepada para sahabat hmm. yang disebut sebagai uslub at-tasyyiqa hmm. penekanan untuk supaya para sahabat Begitu berminat Begitu tertarik perhatian Kenapa Nabi SAW sejak daripada rejab lagi Telah berdoa Sebenarnya disebut oleh Dr. Mazlan tadi Sejak daripada rejab Allahumma barik lana fi rajabah Wa sya'bana wa ballirna ramadhan Ya Allah ya Tuhan kami Berkatkanlah kami pada bulan rejab dan pada bulan Sya'ban Syakban Dan sampaikan kami Ke bulan Ramadhan ha. Jadi sahabat daripada bulan rejab lagi dah Teruja dengan kehadiran Ramadhan Maksudnya apa? Kerana pendekatan yang digunakan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam itu ha. Kita final countdown kita, boleh kan ha, kira lah, hari demi hari demi hari, demi hari tapi final countdown kita bukan Ramadhan, itu masalah kita, Kita ya, kira tak masuk dalam kalender pun, tak masuk dalam dairy pun ha, lagi 30 hari Ramadhan lagi 20 hari Rasulullah, lagi 60 hari dah masuk dalam dairy dia jadi sahabat juga, oh tentulah tertanya-tanya tentang tuan-tuan dan puan kenapa Ramadhan ini begitu istimewa dan alhamdulillah kita telah mendapat maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga daripada para sahabat dan para ulama tentang keistimewaan keistimewaan Ramadhan tetapi para sahabat lebih terujuk untuk Menyambut Ramadhan Dan ada di kalangan kita Tuan-tuan dan perempuan hmm. Ramadhan datang dan berlalu Dia seperti biasa sahaja Yang ni yang lagi hmm. Datangnya Ramadhan dan berlalunya Ramadhan Tak ada apa Dan bagi tahu kepada kita tentang Sangat-sangat rugi Mana-mana orang yang Datangnya Ramadan Dan berlalunya Ramadan Dan dia tidak mendapat Keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang paling rugi dalam kehidupan dia Tuan-tuan dan perempuan sekalian Sebab itu bila kita Sembut bulan Ramadan Nama yang kita namakan pada bulan Ramadan ini kita tak namakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu nama bulan tersebut. Kita namakan dia bulan ibadah. Ibadah. Dan nama ini bukan kita rakyat Malaysia yang beri nama ini. Ini para ulama yang beri nama ini. Bulan ibadah. Kenapa dinamakan bulan Aibadah? Tak. Boleh namakan bulan lain? Hmm. Ha. Baik tuan-tuan dan perempuan Saya tanya sikit soalan mudah Aibadah lawan dia apa? Jawablah Kalau kena saya Buku tak ada harap Buku Ya. Ain ya. ya. badah lawan dia apa? Malam lawannya siang. Putih lawannya hitam. Apa lawannya mono? Ko <tuh> warna lawa. Nah. <tuh> Ain ya, ya, ya. ya. badah lawan dia? Hmm? <tuh> Kadang-kadang ha. benda itu Kecil dia Tapi kita tak perasan Aibadat Lawan dia Aadat Ini istilah agama Kalau istilah lainnya dengan kira lah. Bulan aibadat Bukan bulan Aadat Aibadat lawan dia Aadat sebab itu dalam kehidupan kita, ada dua perkara nah, yang akan kita lakukan. Sama ada perkara adat atau perkara ibadat. Jadi dalam bulan Ramadan ini, Nabi nak supaya kita tumpukan kepada ibadat, bukan kepada adat. kena faham, maknanya konsep yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita tentang bulan Ramadhan kerana keisimewaan keisimewaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada bulan Ramadhan ini, kepada orang yang beribadah bukan beradah ah, jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian Imam Al-Azali rahimahullah Ta'ala dalam kitab dia Yahya Ulumitin dia bezakan dia bezakan yang mana ibadah yang mana ada kalau tuan-tuan nak lebih kenal apa dia ibadah dan apa dia ada dia ibadah ini zikir sembahyang puasa bersuci akidah zakat haji Membaca Al-Quran Zikir Doa Selawat Itu Ibadat Yang itu khusus dipanggil Ibadat <coughs> Jadi kalau namanya bulan Ibadat dah nama pun bulan Ibadat Bukan bulan Adat Yang perlu kita banyakkan Yang ini yang perlu kita tumpukan dan kita utamakan yang ini. Ha. Bukan yang adat. Baik, yang adatnya apa? Imam Rasulullah juga dalam kitab dia. Adat contohnya makan minum tu adat. Nikah kawin. Kan tu adat. Bekerja. Tu adat. Berkawan. Bermusafir. Amar ma'ruf eh lewat itu sikap ya nahi mungkar itu ada mesyuarat menjadi pemimpin menghadiri majlis kenduri mengadakan kenduri kahwin ihtifar berceramah dan lain-lain itu adat jadi sekarang kita Mulai pada hari ini Satu Ramadhan Indonesia puasa kemarin Indonesia puasa satu ha, Tak apa lah Siapa nak puasa satu di Indonesia Kita puasa ahad Hari ini bermula satu Ramadhan Bermulalah hari pertama kita menempuh bulan Aybat Maka tolonglah Kurangkan sedikit yang adat ini dan tumpukan kepada yang ibadat. Sebab itu Nabi saw selepas dia berdoa tadi bila dah sampai bulan Ramadhan, apa sabda Nabi saw? Man qamar Ramadan imanan wa hti saban, ghufralahu ma taqdama min zambihi wa ma taafur. Siapa yang Qama Ramadan? Mendirikan Salat Pada bulan Ramadan Imanan, dengan penuh keimanan Waktisaban Dan hanya Mengharapkan pahala daripada Allah ha? Nasyayah diampun baginya dosanya yang terdahulu ya. Itu kelebihan Kita ha, menjalani Ibadah Ramadan ini Kita ha. tanda bambang yang adat tadi boleh menjadi ibadat jika kita betulkan niat itu memanglah kan yang adat tadi memang boleh jadi ibadat tetapi kalau kita luruskan niat dia tapi dia tak terus menjadi ibadat tak sama macam yang saya sebut tadi tilawah Quran, zikir, selawat istighfar, sembahyang, puasa itu memang ibadat itu memang ibadat Yang dinamakan khususia Tapi yang tadi Nikah, kahwin, bermasyarat Bergaul, berkawan Dan sebagainya, yang tu ada Tapi boleh jadi ibadat Dengan kita betulkan niat kita hmm. Tapi tak sama kan Tuhan Berpakaian Ada orang pakai tak dapat pahala Sebab dia tak niat menentu orang Pakai dan tutup orang Tapi tak dapat pahala Berpakaian kerana tidak berniat Menutup orang sebab dia tu adat <tuh> Bila dia niat Ini aku pakai dan menutup orang baru dapat pahala Baru jadi ibad Beli kereta tu adat bukan ibadat Beli kereta Tak dapat pahala kalau dia beli kereta Dia tak niatkan aku beli kereta ini Untuk Aku pergi menonton AIMU Kan? Untuk Aku gunakan dia untuk kebaikan dia niat baik, baru jadi ibadat Ibadat, kalau tidak Tak jadi ibadat Itulah bezanya Benda tersebut Maka kadang-kadang bila dah kita faham Kita sekarang berada di bulan ibadat Mestilah Keutamaan Hendaklah diberi kepada Ibadat, bukan kepada Adat Banyakkanlah benda ibadah dan kurangkanlah benda adat Itu yang sepatutnya bila dah berada di bulan ini Ini kita ni baru start Amin ni baru start perjalanan kita Dah kena set, set up bagi yang elok Quran kita Kalau bulan adat dulu Kita baca sehari banyak mana Bulan ini kena set up Baca lagi. Semayang Kita sebelum dulu banyak mana Bulan ini kena set up bagi lebih Tapi tak apalah Dah ada terawai Kemudian Zikir Bulan Sebelum Ramadan banyak mana Bulan ini kena set lagi lebih Kemudian lain-lain yang termasuk di dalam Bulan Haibadah itu juga Ilmu Yang Dr. Manila beritahu Hadis yang dibacakan tadi Ilmu termasuk ibadat Menonton ilmu dalam bulan Ramadan ini Jangan ditinggalkan Cuma orang yang tak buat Majlis yang selepas solat maghrib Sebab masa dekat dengan Isya itu je Boleh buat waktu lain tak. Boleh buat waktu duha. Boleh buat waktu lepas zuhur Boleh buat waktu lepas asar Boleh buat lepas subuh Boleh terus hidupkan Madrihanmu, terutamanya lepas subuh Lebih Pahala dia, risya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kita teruskan dengan Amal ibadat dalam bulan Ramadan ini Kerana apa? Kerana bulan ini Adalah bulan Ibadat Kita tak mahu Tentang dalam Hmm. Kita terus leka setiap masuk Sepanjang masa Dan kita tak tahu kita duduk di mana Tak senang pun kata Dah datang orang-orang tak pasang pun Tak mahu jadi begitu Tuan-tuan dan perempuan Biarlah kita sentiasa Mengenali masa kita Dan menghargai masa kita Tuan-tuan dan perempuan Ini saya pernah tengok Orang cerita kat saya lah. kasih hmm. Ada seorang ustaz minta maaf Tak sebut nama Satu hari dia lalu pergi masjid, saya bertuk Lepas tu dia tengok orang ramai di Najib Ustaz ni heran Dia ada apa di Najib ramai sangat Dia balik tanya Nantu dia Anak dia Dia pula masjid ada apa ramai Dia kata tak tahu ke Malam ni malam ni 10 syakban Orang macam Yasin ni belakang, oh, yang ustaz ni belakang, oh. Sepatutnya dia yang kena hamba orang. Okay, sepatutnya dia kena bagi tahu orang, oh. Ini dia yang oh tanya orang apa, kenapa ramai sangat orang di masjid. Dia tidak langsung orang kata apa menghargai masa, tak sedap masa-masa yang berharga itu sepatutnya kita ambil kesempatan tambah lagi ramadan ini. Hmm. Ulusi kita sebut tadi Awaluhah rahmat Awaluhah rahmat Awaluhah ma'afirah Wa'afirah a'ikum minan na'ah Awalnya Kampunan Tuhan Ketengahannya ma'afirah Daripada Allah Ujungnya Pembebasan daripada api nama kita awalulah shopping. Waas atau ausatnya shopping juga. Waakhirnya pun shopping juga. Ah ha, kita yang tu. Kan mana boleh begitu. Ah orang kita mesti akan neceklah. Ndak memang ni juga. Sebab tu dalam Ramadan kadang-kadang kena ajak juga nafsu kita ni. Sebab nama pun madrasah Ramadan nak mendidik kita kenapa kita kena tahan diri yang selama ni tak boleh kan? tak payah tahan diri sekarang kena tahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum dan bukan itu sahaja tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa sekadar untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa tu agak mudah tak, tahan diri daripada buat benda yang membatalkan puasa, itu agak mudah tapi menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa yang itu agak lebih susah ok <tik> tak? tak hendiri daripada batal puasa tak makan, tak minum okey ya min tulua il fajrissadiki start pada mana terbit fajrissadik ok hingga urub bisyamsi sehingga urub terbenamnya matahari tahan diri tak makan tak minum kala itu sah puasanya tapi benda lain kalau dia tak tahan diri pahala puasanya belum tentu dapat dan ruba ini laisalumil siyami illa al-jumu' wal kata nabi rupa apa makna rupa kadang-kadang tapi rupa ni kata para lama boleh jadi ramai boleh jadi sikit rupa kadangnya orang yang berpuasa itu kata Nabi tidak ada apa habuan pun daripada puasanya mereka semata-mata dia dapat lapar dan dia dapat dahaga saja pahala tak ada? Kita minta melindung daripada puasa jenis ini Tuan-tuan dan perempuan sekalian anda Kita tak tahu Kita boleh jumpa tak lagi Ramadan yang akan datang Dan kalau semahyang pun Semahyang Rasulullah Ialah semahyang mewantik Biarlah puasa pun Kita jadikan puasa mewantik juga Sama kan Semayang Nabi seolah-olah dia lakukan Macam dia tak jumpa dah semayang itu Kita pun biarlah Ramadhan kita tahun ini Kita anggap seolah-olah Ramadhan Terakhir untuk kita Biar kita buat dan kita laksanakan Tuntutan-tuntan dia Dengan lebih baik dan sempurna sempatnya dung Belum tentu Kita akan bertemu dengan Ramadhan yang akan datang <coughs> <coughs> Jadi kita tak mau. Besok nanti di sana Kita di antara orang yang minta Ulangan semula kehidupan Kita tak mahu Setelah mana kita melihat Suasana di hari akhirat Dan kita sedar Kesilapan-kesilapan dan kealpaan Kita Itu untung kita datang ke majlis ini Karena apa? Kita dapat peringatan Dan peringatan-peringatan ini Tidak ada di semua tempat Sentir dulu? Ada di market, orang nak teringat macam ni. Di sebuah market, ada orang nak teringat.